זכריה, פרק ט. משא דבר ה' בארץ חד ודמשק מנוחתו. כי לה' אין אדם וכל שבטי ישראל. וגם חמת תגבל בה, צור וצידון, כי חכמה מאוד. ותיבן צור מצור לה, ותצבור כסף כעפר, וחרוץ כתית חוצות. הנה ה' יורישנה. והיכה וים חילה, והיא באש תאכל. תרא אשקלון ותירא, ועזה ותכיל מאוד, ועקרון, כי הוביש מבטא, ואבד מלך מעזה, ואשקלון לא תשב. וישב ממזר באשדוד, והכרעתי גאון פלישתים. והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. והיה כאלוף ביהודה, ועקרון כיבוסי. וחניתי לביתי מצבא, מעובר ומשווא, ולא יעבור עליהם עוד נוגס, כי עתה ראיתי בעיני. גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים.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 בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. שובו לביצרון אסירי התקווה, גם היום מגיד משנה אשיב לך. כי דרכתי לי יהודה, קשת מילאתי אפרים, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, ושמתיך כחרב גיבור. ואדוני עליהם יראה, ויצא לך ברק חיצו. ואדוני אלוהים בשופר יתקע, והלך בסערות תימן. אדוני צבעות יגן עליהם, ואכלו וחבשו אבני כלע, ושתו המו כמו יין, ומלאו כמזרק, כזוויות מזבח. והושיעם אדוני אלוהיהם ביום ההוא כצון עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו, כי מה טובו ומה יופיו? דגן בחורים, ותירוש ינובב בתולות.